Nós vamos ler nesta manhã a história de Noé. E vamos começar em Gênesis, capítulo 5. Leia comigo o verso 28, 29 e 32. Gênesis 5, verso 28, diz... Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. A quem chamou de Noé, dizendo... Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. O pai de Noé, no dia em que ele nasceu, lhe deu este nome e profetizou algo sobre a vida dele. Este menino nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Como é que o Senhor amaldiçoou a terra? O Senhor amaldiçoou a terra dizendo assim, vai dar espinhos, vai dar trabalho, o homem para comer vai ter que arar esta terra. Antes não era assim. Antes o pé de maçã, o pé de milho, o pé de arroz, o pé de feijão, as frutas, as verduras... Estavam todas lá, ninguém precisava nem regar. Ninguém precisava arar, ninguém precisava cultivar. Era só ir lá e comer. E se ele comesse uma maçã e desse uma mordida e deixasse lá em cima do tronco, quando ele passasse mês que vem, a maçã estava lá e provavelmente é isso mesmo, estava fresquinha, perfeita. Porque não havia malignidade nenhuma. A natureza era perfeita, a terra era perfeita Depois do pecado é que tudo se deturpou E eu não estou aqui preocupado em que você creia na, na doutrina da maçã Que não apodrece, que não fica escura Eu estou dizendo a você que antes do pecado tudo era perfeito Não havia nada que gerava destruição não havia nada que gerava morte, não havia nada que, que gerava lixo, não havia nada que gerava dor, que gerava perda, era perfeito, mas por causa do pecado, a terra foi corrompida e Deus disse ao homem, você para comer terá que suar, terá que arar a terra, terá que regar, terá que plantar, terá que cuidar, terá que trabalhar arduamente. E a terra vai dar espinhos, a terra vai brotar coisa ruim, vai nascer plantas ruins, vai nascer fruto podre, vai nascer... a, a terra foi amaldiçoada pelo Senhor. E agora vem o Senhor e gera um filho a esse Lameque, e o Lameque diz, este menino nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. O Senhor está dizendo que Noé seria a pessoa que traria uma porção de bênção em função do nosso trabalho árduo nessa terra, em função da terra amaldiçoada que para produzir bons frutos demanda muito esforço o versículo 32 diz e era noé da idade de 500 anos e gerou sem cão e jafé no capítulo 6 o verso 5 em diante viu o senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, são essas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro e andava com Deus. Gerou Noé três filhos: Sem, Cão e Jafé. A terra porém estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim. Pois a terra está cheia da violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de cipreste. Farás compartimentos na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás uma arca, na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura. A porta da arca porás ao seu lado, farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Eu trago o dilúvio sobre a terra. Noé não sabia o que era dilúvio. Ninguém sabia o que era dilúvio. A terra ainda gozava de uma herança muito grande da perfeição do Éden. Nunca havia acontecido chuva, precipitação de água. Ainda havia um orvalho que regava a terra. Ainda havia um clima perfeito. Os homens ainda viviam 600, 700, 800, 900 anos. Noé foi ter filhos com 500 anos. Você tem quantos anos, Reginaldo? 54. 54 anos. E a gente, às vezes, acha assim, 54... Poxa, a vida tá velho, hein? Eu sei que você está novo. Mas tem gente que acha que 50, 60, 70, tô velho. Já pensou o que é viver sete vezes isso? Para com 500 anos ter esses filhos tem gente que falou assim eu já não aguento mais se Jesus me levasse já era maravilhoso não, não fez nem 50 já está a terra era tão perfeita a natureza era tão perfeita ainda era cheia dessas heranças da perfeição do Éden que os homens viviam perfeitamente hoje com 100 anos quem é que gera um filho? Noé estava com quinhentos anos e gerou Sem, Cão e Jafé. Então fica firme. No 57 pode chegar, pode virar 570. Mas uma coisa é certa: Noé e aqueles homens nunca tinham visto tempestade, chuva, dilúvio. O que é isso? Vai chover tanto? que a terra vai alagar. Como assim, Noé? Você está louco? Eu trago dilúvio sobre a terra para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Diga comigo o verso 18. Contigo estabelecerei a minha aliança. Diga mais uma vez. E entrarás na arca tu e contigo os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de tudo que é carne, dois de cada espécie farás entrar na arca para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão das aves conforme as suas espécies dos animais conforme as suas espécies e todo réptil da terra conforme as suas espécies dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida leva contigo de tudo o que se come e ajunta o para ti e te será para mantimento a ti e a eles assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou irmão Deus gerou esta história, esse episódio, que não é lenda, é fato. Deus gerou esse episódio para implantar na dimensão terrena, na dimensão do homem, um ato profético, um ensino, a base, a construção do projeto de Deus que hoje eu e você necessitamos eu e você estamos vivendo num mundo corrompido. E uma das coisas que nós encontramos lá no contexto de Noé, que depois se reproduz no contexto de Ló, é que os homens viviam na sua independência, promiscuidade, longe de Deus, cheios dos seus ídolos. E Noé foi encontrado por Deus como um homem cheio de graça. O verso 8 diz, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Não quero viver assim. Vou criar meus filhos de outro jeito. Eu quero honrar a Deus. E Deus encontrou Noé e disse, Noé, eu vou usar a sua vida para salvar esse mundo. Minha vontade era destruir tudo e todos. Mas como você é um homem justo eu providenciarei salvação e Deus manda Noé construir aquela arca e Noé constrói uma arca e na arca entra ele, sua família certamente entraria quem quisesse mas os homens não quiseram e Deus ainda disse, entra os animais também alguém fica criticando zombando, diz assim, como é que o leão entrou? como é que o jacaré entrou? entrou cupim? a verdade é que o texto é claro Deus disse eu vou conduzir para a arca se alguém perguntar de novo se entrou cupim você responde assim pode ter entrado mas Deus mandou untar a arca toda de betume. Então o cupim não conseguia comer a madeira da arca porque o betume era perfeito, calafetava toda a arca. Pronto, é uma boa resposta para quem. Betume, irmão, é petróleo. E até hoje, a região do Iraque, que é a região onde estava tudo isso aqui, é cheia de petróleo. Noé obedeceu ao Senhor, o texto no capítulo no versículo 22 diz Noé fez conforme tudo que Deus lhe mandou E gerou salvação Noé gerou salvação para si mesmo Para sua esposa Para os seus filhos Para suas noras E para todas as gerações que nasceram deles Noé poderia ter gerado salvação para muitos dos seus vizinhos que não quiseram que na verdade por 120 anos criticaram aquele velho louco aqueles meninos que estão acompanhando o velho provavelmente ele falou assim estão obrigando não é está obrigando os meninos coitados os menino tinha futuro podia estar na faculdade na universidade mas fica aí esse negócio de crente de crente de crente que Jesus Jesus Jesus louvou só igreja só Bíblia Bíblia Bíblia tá vendo Você consegue ver o texto bíblico com a mesma naturalidade que a gente vê a vida hoje? Imagina você, na sua família, deixando tudo, para que Você está indo para onde? Para o culto. Para o culto, de novo, culto de novo, igreja de novo, isso não é possível. É porque Jesus está voltando. Jesus está voltando? O que, que é isso? É absolutamente a mesma coisa que acontecia com Noé. Eu vou trabalhar. Você não vai, você não vai festejar. Nós vamos ter uma festa agora? Não. Eu tenho que construir a arca. Noé, você tem que construir essa arca porque porque vai chover, um dilúvio. Dilúvio. O que é dilúvio? Meu Deus, você está louco, Noé? Você não é uma analogia. É uma avaliação com olhos que nos fazem enxergar verdadeiramente o que acontecia naquele tempo mostrando que é o mesmo que acontece hoje. Agora, irmão, eu e você é quem decidimos se nós vamos construir a arca ou não. É tão linda a história, é tão fácil eu e você dizermos assim, graças a Deus, hoje eu estou salvo. Não, irmão. Só está salvo se nós construirmos a arca. Se nós levarmos nossa família para dentro da arca e no dia em que Deus fechar a porta nós estarmos dentro da arca, isso é estar salvo, eu não estou dizendo que ninguém sabe da salvação, não, quem, quem é salvo sabe que é salvo, o Espírito Santo confirma que é salvo, mas a nossa vida ainda não terminou, o Senhor Jesus disse assim, é possível que muitos de vocês vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz tanta coisa, eu era crente, eu fiz aquilo, não vos conheço. Porque nós achamos que conhecemos Deus, nós achamos que conhecemos igreja, nós achamos que conhecemos o Evangelho, nós achamos que conhecemos o jeito de Deus viver, o jeito de vivermos com Deus. Mas nós precisamos conhecer mais a Deus. E só há uma forma de conhecer a Deus, é quando nós começamos a ouvir a Deus. No meio daquela sociedade depravada, cheia de atividades, cheia de compromissos, Noé foi um homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Eu e você precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós estamos agradecendo ao Senhor nesta manhã por mais um semestre da escola de discípulos. eu quero dizer a você de todo o coração: você que está estudando, não é frequentando a escola, irmão. Tem pessoas que estão frequentando a escola e que encontram uma dificuldade, assim, não dá para ir mais. Ah, pastor, não dá para ir mais. Ah, não deu. Eu faltei uma, não deu para Agora eu já faltei três, então eu nem vou continuar. Tem pessoas ainda com um entendimento totalmente equivocado do que estamos fazendo na escola de discípulos. Nós não estamos fazendo um curso, irmão. Nós estamos estudando a palavra. Mas cada dia que passa, fica mais explícito ainda que não basta só estudar a palavra nós estamos vendo entre nós que não basta só estudar a palavra. Eu preciso decidir viver esta palavra. Noé é esse homem que decidiu ouvir a palavra, estudar a palavra do jeito que a palavra vinha naqueles dias, porque não tinha um livro, não tinha internet, não tinha um CD, não tinha é, uma, um, os recursos que nós temos aqui hoje não tinha uma escola. Noé estudava a palavra indo para a presença de Deus e ouvindo de Deus. E ele ouvia de Deus e decidiu viver o que ouvia de Deus. E decidir viver o que ouvimos de Deus, o que estudamos na palavra, o que estudamos na escola, demanda uma coragem violenta para ser diferente de todos os outros. É uma coragem. Eu vou ser diferente. Eu não vou me render. Não, sabe o que é? Porque é minha família, minha festa, não sei o que. E a gente vai se adaptando. E não é isso que o Senhor quer. Noé não deu desculpinha. Noé não parou a obra. Noé obedeceu o Senhor. O versículo 22 diz, claro, conforme tudo que Deus lhe mandou. Noé fez. E por que Noé ouvia a Deus que pode ser hoje também o que estudamos da palavra, mas eu quero repetir não apenas o que estudamos mas o que recebemos do Espírito Santo nossa comunhão com o Espírito Santo e nossa decisão de viver a palavra se vivemos assim irmão nós vamos construir uma arca de salvação para nós e para nossa família é muito árduo edificar uma igreja com um grupo de irmãos totalmente compromissados com Jesus e uns com os outros em lugar nenhum do mundo isso acontece por causa de um auditório em lugar nenhum do mundo isso acontece porque tem um pastor fera que tem uma mensagem maravilhosa em lugar de nenhum isso acontece porque tem um grupo de louvor uma banda que assim é tudo de bom Ah, eu gosto daquela eu amo aquela igreja. Ainda por cima, ainda tem poltronas almofadadas. Ai, que delícia. Nada disso constrói uma igreja local. Uma igreja local, ela é construída e um pequeno núcleo se forma de homens e mulheres aliançados, que se dispõem, que se unem, que servem, que se rendem ao Senhor, que adoram, que buscam o Senhor, que ouvem a voz do Senhor e vivem a escola de discípulos é uma ferramenta para que a gente estude a palavra muito mais do que isso para que a gente ouça a voz de Deus e ponha em prática se vivermos assim seremos os noés de hoje que constroem uma arca que gastam os 120 anos da vida construindo uma arca você pode ter certeza na hora que o dilúvio chegar E o Senhor mesmo disse que não faria mais derramar água sobre a terra, mas o Senhor diz que vai chegar o dia do fim. Na hora em que chegar, eu e você estaremos com a nossa família salvos. Algumas vezes eu tendo a me entristecer. Algumas vezes eu chego a me entristecer com irmãos que estão aqui entre nós. Desde o início ou a um ano, ou há seis meses, irmãos que estão aqui e que nunca entenderam o que é estudar a palavra de Deus. Nós temos pessoas que chegam a criticar a escola de discípulos. Nós temos pessoas que banalizam porque não, não, não, quero, não, não, não preciso, não, não, não, não, não para mim não dá, para mim, para mim não dá. E o Espírito Santo sempre me manda aquietar, porque se eu alimentar essa tristeza, eu vou sair na carne, eu vou ficar chateado, bravo, e eu não vou entender, e eu vou acabar não amando as pessoas. Mas, irmão, eu quero te dizer que se nós não mergulharmos em aprender a ouvir a voz de Deus, seja estudando de uma forma sistemática, como estudamos na escola. Seja caminhando no trabalho, em casa, em todo lugar, em todo tempo, eu vou aprender de Deus. Irmão, tenha certeza, ninguém aprende da Bíblia por osmose. Ninguém aprende da Bíblia porque a semana passou e o Espírito Santo estava aí e mora dentro de mim e agora eu já sei. Não, nós aprendemos da Bíblia se nós pararmos para estudar e se pararmos para estudar a fé crescerá porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra e eu não estou dizendo de conhecimento intelectual eu estou dizendo de estudarmos juntos o que a Bíblia ensina para viver, de sermos Noé eu vou ouvir a voz de Deus e eu vou colocar em prática isso fará com que nós edifiquemos uma arca de salvação para nós e para nossa família. Você pode descansar, irmão. Eu tenho certeza de que Noé não estava em conflito. Noé devia ouvir as críticas, a gozação do povo. Ei, Noé, cadê a chuva? Noé, já passou 70 anos, Noé. Desconfia, Noé. Tem 100 anos, homem, que você está nesse negócio aí. Não é possível, Noé. Olha a vida, Noé. E Noé falou assim, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Ó, oh, tem um lugar para você dentro dessa arca porque o dilúvio vai cair não é, não é, pela... gente, você viu não Noé não é de novo de novo, e agora cresceu mais eles fizeram o segundo andar, você viu a arca está crescendo, rapaz a, a, a televisão foi lá, fio, filmou e, e publicou, porque era um negócio grande mais ninguém nunca tinha visto, esse homem o senhor crê mesmo em dilúvio? mas o que é dilúvio? vai chover, vai chover mesmo? você acredita nesse negócio? acredito é eu e você hoje, irmão, firmes creio Decidi que é assim minha vida. Eu vou ouvir o Senhor e eu vou obedecer o Senhor. Por mais louco que pareça o que Deus está me pedindo. Então, no dia do dilúvio, eu e você teremos salvação para nós e para nossa família. Eu quero louvar a Deus. E nós vamos orar e nós vamos agradecer ao Senhor. Porque nós estamos crescendo na Palavra. E eu me alegro em estar aqui hoje de manhã com você, para nós agradecermos ao Senhor. Primeiro eu quero agradecer ao Senhor, porque nós temos entre nós uma comunidade que estuda a Bíblia. Que estuda a Palavra. Temos uma comunidade que está se dedicando, irmãos que estão se dedicando, preparando, ensinando cuidando do material, cuidando de receber os irmãos aqui, cuidando de todo domingo, toda quinta-feira, nós nos reunirmos para estudar a palavra. Isso é um tesouro inestimável. Nos dias de hoje, grande parte das comunidades ou dos ajuntamentos são em busca de bênção. Pessoas que não param para estudar os preceitos eternos de Deus. Infelizmente, temos um número grande assim mas nós corremos o risco de nos orgulharmos disso irmão e seremos piores do que os ignorantes porque não é só estudar a palavra eu quero estudar e viver eu considero, de todo o meu coração eu falo isso eu considero que o fato de nós estarmos aqui o fato de você estar aqui cultuando o Senhor é porque tem importância para você Esse núcleo de um grupo cada vez maior de pessoas que têm esses valores, vai sendo formado, não é de uma hora para outra, não é com o show, não é com os atrativos da alma, é com o tempo que se forma uma família. Lameque gerou um filho chamado Noé. Mas Lameque cuidou desse filho de tal forma que ele foi um canal de Deus. Esse menino, ele será um consolo, um conforto, uma benção para todos, por causa do trabalho árduo. O que tem Noé e essa profecia a ver com a arca e conosco hoje? O Senhor está dizendo, esse menino vai crescer aprendendo a ouvir a minha voz, vai se tornar um homem e vai construir a arca da salvação, para ele, para sua família e para quem quiser. E uma pessoa que vive assim, É o conforto, o consolo para o trabalho árduo que temos neste solo que foi amaldiçoado. Entender isso é tão precioso. Senhor, eu posso ir muito bem no trabalho. Tem dinheiro, tem as coisas necessárias, tenho até mais do que mereço, mas não tem importância nenhuma. Ou eu posso sofrer, as coisas estão difíceis, é tudo muito difícil, eu não tenho recurso. Isso não tem importância, tanto para um quanto para outro. O consolo dessa vida árdua de trabalho não está em termos dinheiro. O consolo dessa vida árdua está em Noé, em sermos aquele que decide ouvir o Senhor e viver, e pôr em prática o que o Senhor diz. E eu quero louvar ao Senhor porque Ele nos deu esta comunidade. Ele nos fez uma comunidade de irmãos, que estão estudando, alguns que não puderam vir hoje, não puderam mesmo, o Senhor vai abençoá-los, alguns que não vieram, porque não vêm, nós queremos que o Senhor os alcance, para eles fazerem parte, desse grupo de irmãos, que decidem estudar a palavra, e viver a palavra, quero louvar o Senhor também, por sua vida irmão, que está estudando, que está crescendo, que está se aplicando, está se entregando, Que semeia, que investe, que tem comunhão. E louvar a sua vida. Louvar a Deus por sua vida. Por mais esse semestre que nós estudamos juntos. Nós queremos louvar o Senhor por todas estas coisas. Você pode fechar os seus olhos e orar a Ele? Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Nós te bendizemos nesta manhã. Amplia a nossa visão. Faça-nos entender com mais clareza que nós não estamos apenas estudando Bíblia nós estamos aprendendo a ouvir a Tua voz, como Noé. Ensina-nos a ouvir e obedecer. Ouvir e praticar a Tua voz, a Tua palavra, a Tua direção, como fizeste em Noé. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos. Não nos permita nos distrair, nos envolver com outras coisas e perder a visão, Senhor. E sermos laçados, encantados por qualquer questão desta vida. Não nos permita nos cansar. É possível que Noé tenha chegado diante do Senhor. Senhor, está difícil. Não está fácil perseverar, mas o Senhor fortaleceu Noé, que foi até o fim. Fortalece-nos, Senhor. Reaviva-nos, Senhor. Nós te damos graças por mais um semestre estudando a tua palavra. Comunicando a tua palavra. Senhor, eu te louvo por cada vida que tem recebido, alguns que não estão aqui, os irmãos que estão aqui, que têm recebido e verdadeiramente estão crescendo na tua presença. Pode levantar a sua voz, irmão, e louvar o Senhor por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Queremos enxergar da forma correta, Senhor. Não estamos apenas cumprindo um curso, não estamos apenas seguindo uma programação religiosa, Nós estamos aprendendo a te conhecer, a ouvir a tua voz. Noé não tinha esse livro. Noé não tinha esses ensinos. Noé não tinha Paulo. Noé não tinha Jesus. Noé não tinha as histórias de Jesus. Noé não tinha os ensinos de João. Noé não tinha os escritos de Moisés mas Noé aprendeu a ouvir a Tua voz, Senhor, e a colocar em prática tudo conforme o Senhor havia ordenado. Tenha misericórdia de nós e não nos permita ignorar, menosprezar o que nós temos hoje, Senhor. Tanto ensino, tanta facilidade, mas, Senhor, que nós continuemos, a estudar a tua palavra não apenas no início de agosto quando retornarmos às aulas que nós continuemos a estudar a tua palavra a ouvir a tua voz e a colocar em prática os teus preceitos porque nós não desistiremos Senhor e haverá um dia em que nós teremos uma arca completa, totalmente construída e o Senhor virá e fechará a porta, e nós estaremos preservados, por toda a eternidade, nós cremos nesta palavra, nós cremos nesta mensagem, é a tua mensagem, não é a minha mensagem, é a tua mensagem Senhor, esta história é a tua mensagem Senhor, não é uma lenda, não é um mito como os homens querem dizer, é a tua mensagem Senhor, e nós recebemos a tua mensagem nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus.